أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الذي تساءلون به والارham الله كان عليكم رقيبا يا الذين امنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة <تصفيق> الله سبحانه وتعالى قال جئوا وسورني سا يا ولدينا آمنوا اتبعوا الله واتبعوا الرسول الله وحبودت تقورني نيجووم послаنيكم بو اولي u Lil Emru, koji su od vas. Pod ovo, u Lil Emru, učenjaci imaju dva stava, mufesiri, šta znači? Da li se to odnosi na učenjake ili na vladare? Ili i na učenjake i na vladare. Pa skupinja mufesira kaže da se misli na učenjake, skupina na vladare, a skupina da i na jedne i na druge. Ibn Jeri Taber je nagio stavo da, da, da, da se to odnosi na na namjesnike, druga skupina učenjaka na, na učenjake i tako dalje. U svakom slučaju ovaj ajet je osnovni šarijski tekst uh, koji obavezuje vjernike da budu pokorni svojim navjesnicima. To je potvrženo u mnogim drugim šarijskim tekstima, poti, poput uh, mnoštvo hadisa, uh, pogotovo hadisa koji su u Buhari i muslimu, poput hadisa koji, koji se prenosio da Buhurir radijallahu anhu, ko kaže postanik sallallahu alayhi wa sallam, hadis mutefakun alihi Buhari i Muslimu, kaže, kaže postanik sallallahu alayhi wa sallam, men ata'ani feqad ata'a Allah, onaj koji je pokoran, meni pokoran je Allah, wa men asani feqad asala, ko je neposlušan meni, neposlušan je Allah, wa me yuti ili amire feqad ani. a onaj koji je pokoran emiru, namjesniku, vladaru, pokoran je meni. Wo, uh, وَمَنِ يَعْسِي الْأَمِيرَ فَقَدْ أَسَانِ A onaj koji je nepokoran emiru, znači namisniku vladaru, nepokoran je meni. Narodno hadis jasno je dvostmisljeno ukazuje na obavezu da je vađib biti pokoran namisniku emiru. Također hadis od Abdullah ibn Amr radijalahu anhuma متفakuna alihi u kojem kaže poslanik sallallahu al alaihi alal mar'i muslimi sam'u wa Čovjek musliman je obavezan da, da, da bude da č, pokoran i poslušan. Fima ahabba vakeriha. I ono u ono čemu voli i ono što ne voli. Illa en, ju, en ju'mara bi ma'asijatin. Osim ako mu se naredi nepokornost. Fe in emara bi ma'asijatin felasama valata. Ako mu se naredi uh, grijeh, ma'asije grijeh, kaže nema sem'a, nema ta'ata odnosno nema a, poslušnosti i pokornosti u tome također a, u ovom kontekstu, kontekstu ove teme pokornosti vladaru namjesniku je, je mnogo drugih hadisa između ostali hadisa od Aufa ibn Malika u kojim je došo, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao hijaru eimetikum eladina tuhibbunehum vajohibbunekum hadis bilježi muslim u svom sahihu kaže najbolji uh, vaši imaami odnosno namjesnici su oni kaže koji vi volite i koji vas voli. Watos, o tos, o, uh, alihim, wa to as to as to sallallahu aleihi ve salluna aleikom i koji doevama vi dovite njima. Wa shiraru e imeti kum alladine tubghiduna hoyabghuduna kva najgori najzločastiji vaši namjesnici oni koji mrze vas i oni oni koji mrzite i oni koji mrze vas. Wa tel'anuna hoyel'anunakum i kaže, koje vi proklinjete oni vas proklinju. Naravno, u ovom hadisu je znači, nagoviješeno da će doći u metod, da će se pojaviti ovakvi namjesnici, ovakvi vladari. Fa pa kaže, rekli smo, ja, Rasulallah, o, Allaho poslaniće, efelanu nabidze, efelanu nabidzehom bi sejfi inde zalika. Allaho poslaniće, zar mi se nećemo oduprijeti sa sabljom tada aj pa poslanik sada samo odgovorio la ma aqamu fiikumus sala svedok uspostavljaju kod vas namaz ili sa vama namaz ela wa men wali alayhi walin faraahu yati shay'an min ma'siyatillah kazier kazi uh, kome bude postavljen neki namjesnik pa on vidi nešto od Allaha od prema Allahu džellešanu Misisa kodnik kaže feli yek rahma yati min ma'siyati llah kaže neka preziri i mrzi ono što on radi od griješenja prema Allahu wala yanzan 'an yadan mitaatihi neka nikako ne ne, ne, ne ne sklonja ruku odnosno neka nikako ne bude nepokoranjem Hadis znači u svome suvom esahih je svaki hadis ovom kontekstu je mnogo Uh, ovo je ovdje ovoj šarijijske teksto koje se naveo naveo sam ih onako kako je ispomenuo Ibn Abir Izz u, u svome komentaru na tahavinu, tahavinu akidu kada on kaže pod, od, pod brojem od, od 84 do 82 kaže vola neral horuđe ala imetina vola te omorina Govori o akidi, znači ova po, a, poglavlja izlaska pobune revolucije protiv vladara je poglavlja akidesko, pobunje su u akidijskim knjigama, a ima svoj i odjel u fiskim knjigama, a, to je u stvari u poglavlju o bogatima, bogatima znači pobunjenicima koji se pobune protiv muslimanskog vladara i e, dignu se protiv njega. A u akidijskim knjigama, Kaže sljedeći Ibn Abeliz kaže Volana znači spomni koja vila Aqida Ibn Abeliz je ovo ta haviska akida izjed, akidi, naveo akida koji je bio Abu Hanife i njegovi učenici. Odnos u kad zanstira da je to bil da je to akida ehlusunel čema jedna od knjiga naravno. Volana er al-khuruc ala imeti na Volatu Mulkazin kaže, kaže smatramo kaže da ne treba izlaziti vršiti pobunu protiv naših imama, imama znači namjesnika, i, e, znači predsjednika namjesnika, volate omorina i naših predstavnika vlasti. Kaže, va in džaru, pa makar bili nepravedni, vola ne dualehim, niti dovimo protiv njih, vola nen zia jeden min taatihim, niti im, e, doslovno pravedeno, niti im sklonjamo ruku, Pokornost, pokornost prema njima. Odnosno, ne, ne bivamo im zbog toga nepokorni. وَنَرَا تَعَتَهُمْ I, sm, uh, i smatramo da im, da je obaveza biti im pokoran. Uh, وَنَرَا min مِن تَعَتِ اللَّهِ ازَّوَدْجَلِ I kaže, smatramo da je pokornost njima od pokornosti Allahu Sv. I da je to, kaže, فَرِيدَةً, i da je to stroga obaveza. مَا لَمْ يَعْمُرُوا بِمَعْسِيَةٍ Sve ne naredi ono u čemu je grih. Vala nedu'u lehum, pardon, vana nedu'u lehum bi salahi vel muafat. I dovimo njima da im Allah dadne uspjeha i valjanosti u njihovom radu i muafat i za njihovo zdravlje. Ovo je ono što naveo znači, Ibn, pardon, Tahavija u ono poznatoj tahavijskoj poslanci u pogladju koranskih ajta. Znači, namiramo da govorimo o ovom predavanju i najvjerojatniji još jednom ili dva, jer je tema jako opširna i kompleksna, jako bitna. Jako bitna, znači pobuna, izlazak revolucija protiv vladara. Tema je bitna iz više razloga. Iz toga što imamo, znači imamo da se ova tema obrađuje i u akideskim tekstovima, a imamo i sa fikske strane. U akideskim tekstovima čuli smo ovdje, ovo je bio samo jedan uvod, da navedemo kao uvod toga šta je naveo Imam uh, Tahavi u svojoj poslanici i uh, kako je uh, ove malo prije argumente šrijeske koje su spomenu, to je spomenuo znači komentator Tahavini i poslanci ova, znači ona jedan od komentara, uh, a mi se vraćamo na Ibn Abilejza jer je on najispravniji najvredostojniji jer komentarisao je uh, sa strane ono baš na čemu ehlusunovad džema, a ne maturidije uh, ili ešarije a I dos dos samo još jedno jednu stvar što je spomenuo ovdje jedno rečenicu dvi koje je spomenuo Ibn Abi Daiz a to je da on kaže kaže uh, nakon što je spomenuo je šerijski tekst od hadisa i Ajeta kaže wa amma wali amri faqad yamuru bi ghairi ma'siyati llah uh, bi ghairi ta'ati spomenuo je da kako u kuranskom ajetu došlo ati u Allaha va atiu Ono budte pokorni Allahu i budte pokorni Poslaniku, sallallahu A kaže nakon toga ulil emri minko i ne spomenta riječ ponovo pokorni. Što, što znači kaže da je i to je poznato u tefsirovog ajta, da je apsolutna pokornost i Allahu i Poslaniku. Jer on on, on samo ono u čemu je hajr. Dok je ulul emri u Lul Amri, znači sve jedno bili učenjaci ili navjesnici ili jedno i drugo, kaže tu je og, a, ograničena pokornost, pokornost se njima u, u, sve dok naređuju a, ono u čemu nije grešenje prema Allaho Đelešanu. I toga nije spomenuto kao treća stvar kad se spomenuti, budite pokorni Allaho, budite pokorni po saliku i vašim namjesnicima. I kaže nije spomenuto tu ponovo i budite pokorni, znači jer nima nije apsolutna pokornost, nego im je ogrančena pokornost, ogrančena time da, nare, da ne naređuju ono u čemu je grih. Pa to pojašnjava ovdje, ovdje, Ibn Abelaiz, pa kaže ovdje, kaže, a što siće velije Amra, znači namjesnika, kaže, on, on nekada, kaže, fe kad je Amru? On nekada naređuje, kaže, bihajri ta'atila, ono u čemu nije pokornost Allahu Đelešanom. Kaže, fela la juta'a, lah fima huata, a to nilah hivaller sulika. že nema pokornosti vladaru, osim ono čemu je pokornost Allahu i njegovom poslaniku niksaonsseati. Kaže vam malo zumu ta a tihimvoj inžaru. A kaš so se tiče obveze pokornosti namjesnicima, Iako su zulomčari iako čini zulom, Znači, po zulumčari može ulaziti to da su griješnici i zulumčari, kaže uh, Feli ennehu jete rettebu adal horuđi an taatih minofasidi ad afu ma jahsulu min džavrihim. Ovdje pojašnja jedno vrlo bitnu stvar. Kaže, uh, kaže, što tiče toga da je obaveza biti pokora namjesnicima, iako su zulumčari, kaže, to je zbog toga, kaže, zbog uh, šteti koja nastaje prilikom izlaska pobune na njih prilikom uh, vršenja pobune da su oni skineli slasti, uh, zbog štete koja nastane zbog toga kaže mi fasid jer kaže šteta ta te štetne stvari kaže ad afu ma ja sude su one no, mnogostruko veći kaže, uh, kaže od od od uh, zuluma koji čini te vladari prilikom znači skidanja pobune protiv nje i da se oni skinu s vlas nastaje veća šteta od njihove njihovog zulma neprekoje činiesa svojim vladanjem. Uh, kaže kaže bisabri ala jawrihim takfiru seiat wa mudaa'afatul ujur. Kaže uh, ne, ne samo to nego kaže nego u saburanju na njihovoj nepravdi, da nepravdi od namjesnika, kaže u tome takfiru seiat, u tome opraštanje grijeha kaže on da i povećavanje nagrade kod Allaha dželle šanu. Kafe inallaha ma sallatuhum illa li. čanu fe... učiniju da oni budu nama namjesnici osi zbog fesada, nereda u našim djelima. Wal jazao A kaže nagrada je shodna djelu. Ako radiš dobro, budeš dobro nagrađen, ako radiš loše, loše budeš nagrađen odnosno kažnjen fa alaina al-istihadu fi istighfari wa taubati wa islahil amal kazi da ulažimo truda u istighfaru traženje oprosta u taubi cinjenje taube kaze u islahu al amal i u popravljanju dela svojeg i onda naveo kuransku ajeta u kontekstu toga wa ma asabakum min musibet fima kasabat aydikum wa ya'fu an katir kazi ne zade Uh, uh, koji god musiba pa za to kaže to je zbog toga kaže što su radile vaše ruke wa yafu an kathir kaže, a allah jana prasta mnogo toga u uh, glavnom znači malo prije uh, sam otvorio ovu temu znači govorimo o pobuni uh, izlasku protiv vladara namjesnika i uh, propsima vezani za to da je ova tema jako bitna i zanima dovolj nam je to Da mi onako kad bi sam preletimo onako kroz historiju vidjet ćemo da, da, da ovaj problem je toliko aktualan, toliko se često dešava i toliko puta muslimani budu učesnici u njema. To počevići kroz historiju od ashaba pa do dan, danas jel. A ako, ako hoćemo najnoviju historiju, dovoljno ovo što imamo, što smo svjedoci trenutnog rata koji traje u Siriji, koji je se desio pobunom izlaskom na vladara. Uh, imamo znači ono što se desilo te takozvane revolucije arapskog proljeća u Tunisu u Egiptu u Libiji sve to posljedice ove teme, ove teme znači ona je jako kompleksna ima, znači ona ima svoj podijel znači izlazak protiv, ne, protiv vladara nemuslimana izlazak protiv vladara muslimana koji je zulumčar i tako dalje u to ono uh, izlazak protiv vladara uh, koji ne sudi po lahom zakonu kad je dozvolio kad nije dozvolio na znači, čemu da tu ulazi mnoštvo pod pitanja i pitanja. A onda ako se vratimo malo nazad još viši onda možemo sjetiti kod nas u osmanskom carstvu vezano za uh, osmanskom uh, hilafetu da. vezano za Bosniju a to je uh, pobuna protiv uh, hilafeta koji je uradio ko? Usen Kapetanogradašević. znači oni izašao protiv is, uh, islamskog hilafeta protiv osmanskog hilafeta napravio pobunu i uradio ono što je uradio. Iako su on veliki čovjek od nas kao kao velikan i tako dalje i e, iako kazna zbog koje su Bošnjaci i Bosna kažnjini zbog njegovog izlaska e, po analizi mnogi nije srazmirna onome što je on uradio od, od e, tog problema koji je proizveo sa tom pobunom što je tema za sebe e, i kada se vraćamo ovako kroz historiju znači e, u, u prvim generacijama mnogo je tih događaja bilo. E, Obično učenjaci kada zgovorili o ovoj temi, oni spomenju pobune koje se desle nakon četvorice halifa. Pa spomenju takozvanu onu pobunu koja se desla prva od Huseina ibn Ali. Huseina ibn Ali je znači ono što on radio, tretirano je odlasti vlasti tadašnje, da je ovo, ovo ta klačna tema. Pobuna, revolucija, horuđ, izlazak protimuslimanskog uladara. Pa je se desilo ono što je deslo i imamo tad Kerbelu i dan danas ta Kerbela se jel, uvrštena je u akidu šija Rafidija zbog toga. Dođa, ako je vizan za ovu stvar, izlazak protiv muslimanskog vladara. Takođe nakon toga izlazak stanovnika Medine protiv, protiv jezida ibn Muavije. Znači ovo Hosejna je sad desilo 61. godine po hijđri. Tako zvana bitka Waqatul Harre bitka kod Harrata, na mjestu kod Medini. Se 63. godine po hijđri. E, Govorčevo on je uspomenut inšala. Znači, i e, tu se desilo, znači, e, jači, veliki pokolj, ubistvo mnogih od ashaba i od djeci ashaba. Protiv jezida ibn Muavije, koji je Muavija ostavio kao svog nasljednika halifu, pa su oni pobunli, izlašli protiv njegov. Izašli pobun revoluciju, zovite kako hoćete to. Znači, e, A onda poslije toga imamo 65. godine Suleiman ibn Surad, kada je uh, poveo vojsku protiv Mervana ibn Hakema, koji je bio nasljednik halife uh, jezida, jezida ibn Mavi. A onda uh, još zanimljivija i još bitnija, jedno ćemo već razgovoriti, zbog njene bitnosti, a to je pobuna koju je izvršio Abdurrahman ibn Eš'ath, protiv uh, Hadžaa ibn Yusufa za vrijeme Abdulmelika ibn Marwana kao halife. Okay. Uh, poslije toga nastaju dvije pobune jako zanimljive i bitne, a to je protiv Ebu Džafera kad je došao abasijski halfet, pa je, je pobuna protiv jele uh, pađi je ugušu te pobune Ebu Džafel Mensur abasijskog halifa, a pobuna je došla iz redova uh, iz redova porodice Husajna radijallahu anhu. njegove njegovog potomaka. I tako se, znači, kroz historiju dešavale te pobune s vremena na vrijeme. I o tome su učenjaci govorili u kontekstu ove teme. Mi malo prije spominjemo ovdje ove hadise i o tome šta gdje navodi Imam Tahaavi, navodi ovdje da je od akide ehlusunav al-žema da smatraju da, da nije dozvoljeno izaći protiv, protiv muslimanskog namjesnika pa makar bio iz zulumčar. I da je obaveza da se bude i pokoran tako dalje. A onda se postavlja pita, pa dobro, onda, ako je to, dakle ide ehl sunav al džema, što su onda ovi izlazli, Što su izlazili, što se dešavalo kroz istoriju, što su izlazi govorim početku islama. A onda se postavlja još, još osjetljivije pitanja to, da li je, <h <h <headache> znači, teme za vrijeme otmana radi kad se okupila ona skupina, došla i ubila ga. Da li se to tretira kao huruđi, ne tretira se kao huruđi, to pobuna izlazak uh, i, ka, uh, de, i da li je to prva pobuna stvar koja se desila u islamu. Pa onda nakon toga imamo pobunu uh, pobunu za, za vrima Ali je radjela uh, Znači, Ali je radjela kada je vodio uh, borbu protiv ono kada izašla, a iša radjela na vakatu džemelj, na bitka kod Džemela, kako se zove tako, znači kada izašla sa Aishom, izašao Talha i Zuber, kada su izašli pa se Alijaradjelom počinjih borio, pa onda Moavijaradjelom kada imao sukop sa Alijaradjelom, je to bila pobuna, je to izlazak u ruđ, je to revolucija bilo, a onda Havaridži se pojavili, je se i oni ubrajaju kod bitke kod Nehravana, kad se Alijaradjelom sa, sa, sa njima, znači bilo prekratnica, a, presudna bitka i tako dalje. Znači, otvara se ovdje mnoštvo tih pitanja jako bitnih. Jako bitnih i koji traži odgovor. I nakrakeva stavovi učenjaka po ovom pitanju. Šta kažu učenjaci? E, kako se moglo desiti? A sad ćemo to spominiti. Spominit ćemo događaj malo detaljniji e, koji se desio e, znači, za vrima Hadžađ ibn Jusufa, e, kada, je ibn Ašas, kada je poveo Skup, vojsku protiv hađađima i Jusufa, spomenut ćemo te događaje, da u, sa njim su ključa skupina učenjaka, velik vručenjaka, fakih-a i karija, koji su bili na njegovoj strani. E, šta je tu bilo što je navelo da, da su izašli? I imali argumentata na kraj krajeva. Poslije pita, imali argumentata oni koji kažu da je dozvoljeno, da je dozvoljeno izaći protiv namjesnika koji je e, koji je zulumčar, koji čini nepravdu. I kada je dozvoljeno? Mada smo mi malo prije ovaj hadis u kojem došlo, od onajoj marke kada kaže kada kaže on kada skaže pitazmallahu poslanik sada kaže ela nunabi zerhum biseev za snećemo od uprieti njima tim namjesnicima zulumšarima sa sabljom pa je poslanik sada kaže ma lama aqamu fi qomusala ne sve dok us ne svedok uspostavljaju kod vas namas i to i to traži baš njeenje i, i to traži da se o tome govori. Uglavnom ja, ja sam namjeravao prvo da spominem ovaj da spominemo neke od ovih događaja a, jako su bitni radi i breta da da svatimo prvo da sto da znamo da sto historijski desilo, da svatimo težinu tog dogovora izvučene pouke a onda ćemo vratno određeno sela Pazite, o, o, tema ova ima i svoju težinu sa jedne i druge strane sa fikske strane kada to obrađuju islamski pravnici kao što je recimo Ibnu Kudame u svojoj knjizi El Mugni kada obrađivao tu temu on dijeli one koji izlaze protiv vladara na četiri skupine na četiri skupine pa kaže prva skupina kaže to su oni koji izađe iz njegovoj pokornosti bez opravdanog razloga i tretiraju se kao kutav Turk I tretiraju se kao razbojnici. I zna se kako se prema njima tretira kada, ona. i zna se opis njihovu kad su kao razbojnici. I kaže drugu skupinu, kaže, ko izađu, kaže, bi te vilin, sa nekim opravdanjem, oni misliju da ima opravdanje, pobune se protiv muslimanskog udara namislnika, međutim, kaže, mala su skupina. Znači, nema 1, 2, tri, desetak njih, kaže, la men ata lehum, la men znači, nemaju vojsku, nemaju silu. Uh, pa većina učenjaka i ovu grupu ubraja u Kuta'u Turku. Ako se odvoji, budu nepokorni, izađu, hoće da se bore. A onda, kaže, treća skupina, kaže, treća skupina, kaže, su Havarić. Popisao ko su Havarić. Ko su Havarić, kaže, oni, eledine i kefirune bidlonub, koji te kfire ljude zbog riha, zbog velikih grija. I kaže, eledine, jakutulune il muslimin i kaže koji ubijaj bori se protiv muslimana, protiv muslimskog umeta. I tako da ne ulazimo u detalje u opisa kalariđa. Četvrtu skupinu koju on spominja, a to je stvarova četvrta skupba koji mi govorimo ovdje. A to je kaže Ladina Jahrujuna bitayil in saig, kaže izađu sa te, znači sa način, s nekim tumačenjem što se bune protiv vladara, sa opravdanje šerijsko opravdanjem. Kako se on otklanja, ako na što je priča za sebe spominjimo to. E i kaže to je prvi shard znači da imaju neko ili prva dva sharta da imaju neko, neko objašnjenje što se pobunili drugo da je to objašnjenje šeriski prihvatljivo a treće kaže analahum mena a treće da imaju da imaju snagu i vojsku znači imaju imaju oružje imaju vojsku onda je opasnost i zašto se pobunje protiv vladara Eh, opođenje prema njima ide i zato imamo objavljene kuranski ajete, suruhu, džurat i opođenje prema njima i imamo sunnet alije radijelao anhu kako se prema takvoj skupine opohodi, to ćemo spomentišala. Sunnet alije radijelao anhu prema takvoj skupini je bio ovaj, da je se se misli na onih koji se borio, o svih znači oni koji su izašli sa Aishom, radijela, oni koji su bili na strani Moavije i oni koji su na strani Havariđa. <kuh> Pa to spomenuti, znači, s svijske strane i ovo s akidetske strane. Uh, uglavnom, prije toga, znači, spomenuću uh, jedan, jedan uh, riječ od Ibn Taymi ili Šeha Bin Baz, recimo Šeha Bin Baz, kada upitan o izlasku protiv vladara, on je rekao kaže, la je zuhu ruža la sultan, idla be šar tajn. Ovo što on rekao, znači, suglavnom govori drugi učenjaci. Kaže, nije dozvoljeno pobuna izlazak revolucija protiv uh, vladara. Kaže, idla bi šar osim po dva Kaže, ahaduhuma, jedan od njih je vujudu kufrin be'u wahin indahum min Allahi uh, indahum min Allahi fihi bur'an. Kaže, da, da postoji kufr kod to vladara uh, jasan be'u wah, znači da je učinio djelo kufra, taj kufra je jasan, uh, indahum min Allahi fihi bur'an, imamo kod Allahi je šanu, dokaza taj kufr. Znači, tu se so vraće na ono što zašlo u nam hadisu. To je jedan šart kaže va shar kaže al kudratu ala hakim kaže moć da se taj vlada skine slasti znači da da su u mogućnosti oni koji se pobune da ga skinu s vlasti la jata ratabu aleha sharun akbar minhu da ne bude posljedica da skidanje s njega vlast bude je veće zlo nego što imamo zlo od njeg samog kao vladara to je uslov Ako se ne ispune ova dva šarta, nije dozvoljno izaći. Uglavnom, velika skupina čenjaka je na ovom stavu što je spomenuo i Bimbaz. I naravno se vraća na jasne širijaske tekstove. A doći na tema, govorit ćemo o tobe, inšalahu, za lavo pomoć. A sada se vratimo na ovo što sam spomenuo, da ćemo malo govoriti o tom, o tom događaju za vreme Hadjađ ibn Jusufa. Eh, prije nego spominje taj događaj, eh, kaže šeho Islam Ibn Tejmije uopćeno govoreći o eh, izlasku protiv vladara, pobunama i tome slično. Eh, ja samo vam malo prije spomenuo znači, eh, da su te pobune u muslimanskim sredinom, u muslimanskom svijetu jako česte, eh, da su, su malo tene neprestane, da stalno traju. Mi imamo dovoljno ovo što imamo skorije vrijeme. še svoj komisiji da je ta stvar jasna. Da je jasna kodan da tu nema šta. Međutim nije. Dobovna ta stvar da su ujednako jednog istog događaja, jednog istog događaja, konkretnog stvarnosti i učeni i naučeni razije što toga jedi tretiraju ovako jednako, a imamo i slučajeve kada su učeni u to, u to vrijeme oko tog događaja složno toga da je trebalo, nije trebalo smjelo ili nije smelo i tako dalje. U glavnom kaže Šejh Usam bin Metime kaže kaže laallahu la, la yakadu Kaže je i taifetun, harređete ala zid sultan illa vakane fihu ruđih min alfesadi ma hua azamo min alfesad eledi ezaalethu. Kaže, vjerovatno, nije poznato da je bila, da, je, da ima skupina koja je izašla, pobunila se protiv ladara, a da kaže nije u njihovoj pobuni, bilo Više je Fesada nerijeda, kaže, nego nerijeda što je bilo o strani onog koga su skinli slasti. To kaže u knjizi Binhadžu Sunne. Na drugom mjestu, odnosno, hoću da kažem, znači, kada bi analizirali kroz, kroz historiju izlaske pobune protiv vladara i kad vidimo da šta se desilo, rezultate posljedice toga koliko ljudi pobijeno I, rezu, i šta je rezultat toga znači imamo tu znači da ispadne da je, da je veće i zloce desilo kada, kada kada se on skinuo i trebao skin s vlasti nego što dok je bio na vlasti što se činio zlo pa kaže dalje še šeji uslame bintemina drugom mjestu kaže vaqalle men harja ala imami zi sultan illa kan ma tawallada ala fialihi min asharr a'zam w mimma tawallada min alkhair. Kaže malo je kaže primjera. Neznatno. Da ti koji su kaže od toga da izlazak protiv a, imama namjesnika ona u su u čijim rukama vlast a kaže da protiv njega znači pobuna protiv njega. Kaže da ta pona ka da ta pobuna nije bila uslišno što zgomalo prirekla. da ta pobuna kaže nije bilo u njoj zla više nego od nego hajra sa kojim su došli. Više je zla bilo u toj pobuni, nego hajra sa kojim su došli. Kaže, kel ledina Harređu ala jezid bil Medidine. Osa na jedan prije što sam malo prijatno pa spomenuo. Kaže poput oni kaže koji su izašli protiv Jezida, Jezida bin Muavi u Medine, Mislim na vakatuh harra, na taj događaj u Medini. Kaže u ka ibn Ashat elledi haraje ala Abdulmelik bin e, bil Irak. Kaže poput kaže Abdulrahman ibn Shesa što ćemo smo in posle taj događaj kaže koji je izašao protiv Abdul Abdulmelika Abdu bin Marwana. Kaže također poput Ibn Muhalleba eladihaređa ala ibnih bi Hurasan. Kaže također kaže Ibn Muhalleb, kaže koji je zvršio pobunu protiv svoga sina u Hurasanu. Ova česta stvar da se dešava, znači da sin uzme vlast otcu, a otac uzme sinu ili da se bore tako dalje. Ili da se dva brata prepiru za vlast, ratuju itd. To je poznato. To čak imamo i turskim serijama, je tako? Sulejman i ekipa. Boke Ebi Muslim sahhi buddavatelih Harđe Alihim bi Horasan. tako že, ka ebu muslim od mis ebu muslima Horasanja, nači muslima, koji je izaš stvari koji je omogućio da se formira i napravi Abasijska država. On je prvi ko je izašlo protiv emevija v Horasanu, današem Afganistanu in Tadžkistanu taj dio se zove Khorasan, eh, on je znači izvršio pobunu i pokrenio je i uspijeo je. Formirana je država, formirana je država, njegovim, njegovom pobunom. Kaže a vi ču on postito da kaže, kaže: "Ko je izašao na Mansura bil Medine i Basre i onsa ljudi." I kaže poput oni kaže koji su izašli, kaže uh eh, protiv Mansura, Abu Ja'far Mansura Abasijskog drugog kalife koji je, u stvari utvrdio i učvrstio Abasijsku državu. Kaže koji su izašli u Medini i u Basri. Oni su izašli pod Abu Džafra Mensura. Pa su jedna i druga jedna i druga pobuna ugušena, a u stvari izašli su sa obe strane, su izašli iz porodce Useina, znači ali, ali, ali iz aline porodice Ehlul Beita. <clears throat> Kaže waqaytu uh, hawlaj. Kaže ono najviše što su dostigli svi ovi koji su izašli, izvršili pobunu protiv muslimanskog vladara. Kaže, Gajet, ga je znači najviše što su došli u tome kaže, ima en juglebu ili su kaže bili poraženi. Wa ima an yaglibu summa yuzulumun kum, ili su pobjedili, ali nakon toga nestala njihova vlast. Prestali nestani. Kaže fala yakun lahum aakiba, itako da nisu imali uh, nasljednika, u tome nije bilo znači uh, traga nakon toga ti koji su uspjeli. Kaže fe inna Abdullah ibn Ali Uh, kaže Fejna Abdullah ibn Ali, misli se ovaj jedan od uh, Husenovi uh, potomaka koji izašao pod Abu Zafar Mensura, kaže ovo Abu uh, Muslim uh, Khorasan je bo muslimkoi znači pokrenu i osnovao abasijsku državu, kaže Huma al-Zani qatala uh, khal, uh, kaže oni su oni koji su ubili, kaže velik broj ljudi. Znači to on pobunom njihovom je uzrokom da bude pobijen velik broj ljudi. Kaže, wakilahuma kateleho Ebu Džafer al-Mansur, a obojcu njih je ubio, kaže, Ebu Džafer al-Mansur. Zanimljiva stvar ude, znači, da je ovaj Ebu Muslim, Kurasani, da je on bio začetnik i da je on formirao i pokrenuo da se formira Abasijska država, a onda dolazi drugi Abasijski halifa i uh, po jednom od... Uh, pojednog grupa istoričara, o, na prevaru biva ubijen od drugog halifeja basijskog, od džafra mensura, jer je bio bojao se njegove moći i vlasti. Znači oni pomogućuju osnovavom državu, pokrenuo je od njega to počelo, a na kraju ga ubije, ubije oni zbog, čega, zbog koji je pokrenuo tu pobunu i napravio tu državu. Dalje kaže, uama ahlul harra, uabna aš'at, uabna muhelleb, uagairun fahuzimu, Vahuzim ashabuhom. Kaže, a što se tiče, ova tri događa. Kajahil Harr, znači oni koji su kon Medine izašli protiv jezide i Mavi i Ibn Aštas koji izašli protiv Hajdžar ibn Jusufa koji napravio pobun. Ibn Muheleb koji je napravio pobun svoga sina koji je bio zvanični namjestnik. Kaže, Fehuzim, on su bili poraženi, sve Trojica. Kaže, vahuzim ashabuhom i oni njihovi sljedbinci, njihova vojska bila poražena. Kare, vahla ha'aqamu dinen, أبقو دونيا, أبقو دونيا. kaže niti su uspostavili din, vjeru, jer su tijeli da uspostavi pravdu, znači obič, obično su vršili pobunu a, tvrdeći i pod izgovorom, i što je tačno, znači da oni proti koga su izvršili pobunu da su nepravedni. da ne spravode šarijat, kaže, a onda kaže rezultat je bio to, niti su uspostavili vjeru, znači niti su uspostavili pravdu, Dunia. Niti su, kaže, ni dunjalu su, kaže, ljudima ostalno. Znači, pobijeni ljudi, napravljeni fesanerid veliki. Niti dobili vjeru, znači, da se pravidno sprovode vjera, sprovodi, niti, niti su ljudi imali dunjalu kod toga. Dunjalučki život normalan. Tu sreći Ibn Taymi je, i zaista je ovo tačno, i zato, znači, vidiš, spomin ćemo poslije su učenjaci govorili, jer nakon ovi događaj koji se desili u metu, kao kaže ibn Hadžer ibn Tajmije kaže istaqarra ahlu sunn wal jamaa kaže onda se kaže ahlu sunn wal jamaa e, znači uh, složili smirili i maltene neel dogovorili ili spomenu da je taj icma učin jaka nakonovi događaja da nije dozvoljen hurod po tihakme jer, jer uglavnom znači ispadni je veća šteta nego korist to tako a govorimo o tome išla posle e, znači od tih zanimljivih događaja koji se desio a to je ova izlazak Abdurrahmana ibn Ešata protiv Hadžađi ibn Yusufa. To se desilo 81. godine pohični. Hadžađi ibn Yusuf, koga je poslao Abdur-Melike Mervan, bio halifa emevijske države, poslao Hadžađi ibn Yusufa da ugasi pobunu, stalnu pobunu koja se dešavala u Iraku, koji nisu mogli namjesec iz njegove porodce da riješi. Haddad ibn zato što on bio tako žestok, nemilosrdan i krvolačan. Pa vi znate poznato da znači kad primjer kao osoba Hadad ibn to je znači to je asocijacija na na bespravno ubijanje, na nepravdu, na sulom. Takoga i spominju i tako prenose od njega ostvari koje radio, jako loši stvari. Dok i su vjeram radio jako puno dobri dijela I to je nevratan spoj, znači da je, da je takva jedna ličnost ima mnogo zla u radla, a i mnogo dobro, mnogo hajra i dobro. Ja sam jedno prilikom držao, čini mi se, dva predavanja o njegov o njemu, njegovoj ličnosti, Jer mnogi događaji koje spomenuo, vjeratno ste čuli mnoge neke priče, događaje, susreti između junjaka, ovo odnos vezuje se za ovu ličnost, Hadžadžebnius. Uglavnom Hadžadžebnius da je znači bio poslan kao namjesnik u, u, u Iraku da uguši tamo pobune sve. I zaista uguši. Zaj što Bushu se ni pojavilo ova pobuna. Hadžr bi u sebi inače bio jedan od onih koji su ovaj uspjeli, znači od pohvalni stvari njemu je organizovao vojsku, i slavovao vojsku da se uguši haridžijski pokret. Haridžije su tad bili jako opasni, čak su ugrožavale da, da da da osvoje čitav Ummet i u Šamu i u, u Iraku i u Hidžazu. Al oni je, on je jedan od ostalim i sa njima i mohle bi ne da bi sufre, koji su zajedno učestvali u ugušivanju hariđijskog pokrita Havariđa. I naravno, i Hađađ Miljusov je bio onaj koji je mogućio da se, se, se u objedini islamski ume tada, nakon svi tih previranja i e, e, ti razjedinjavanja, a cijepanja državica i ono objedinjeno pod jednim halifom i pokrijenje toga su nastavljena su, iz, od njegovog vremena, njegovog hilafta ponovo muslimani nastavljaju sa osvajanjima i na istoku i na zapadu. Znači kada je Hadžad Musa sa svojim zlodjelima objedinio umet onda poslije uh, osvaja se i onaj zapadni dio Af sjeverne Afrike osvaja se, poslije toga oslobađa, osvaja kako hoćete Endelus također na, na, na istok prema Indiji, prema današnjim jel, Afganistanu i ostala mjesta prema Kini i ostali one poznati današnje muslimanske republike uh, koje, znači u to doba se to dešava. Uglavnom Znači, Hađađ Benijusu koji dolazi u o, Kufu i Basru i treba da uguši tamo pobune stalne. Vi znate, čuli se taj znači l, njegov legendarni nastup kada dolazi u jedan i drugi grad i drži u jednom i drugom gradu hutbu početnu hutbu kada dolazi, e, jer one sam tražio da ga, na nekim merom, pošalje tamo. I e, ovako gledači iza uglava, on i je Haman jedini bio njima lijek da uguši te stalne poban, pobune i previranja pa kada je došao prvu hudbu kodržavu je jel uh, u, u, u kufi u basri znači kad održava hudbu i rekao ja sam vam došao i vidim da su vam glave zrele zasjeću i rekao im odma ja ehlaši kakivoni fakir o kaži sljedbenici ovi koji ste uh, vazda nekakvi separatisti od koji se cijepate odvajate i vi koji se mu nafici licemjeri. Znači, odma na hudbi ufacu im rekao to i ne samo to još svašta im rekao i nakon, nakon hudbi naredio, neki se čovjek pojavio nešto na redu, da, da ga ubiju i prenavodio svim ljudima, uzeli ga i ocijeklo mu glavu. I normalno time zadao veliki strah ljudima, veli ovaj, ovaj se nešali. I time je dotirao u red. Tako isto uradio Kufi i Basri. Održao, znači, tu hudbu iz koji iz koje je htio da naznači kakav će njegov biti vladanje. Zaista je bilo tako vladanje. Znači njemu, ako, bilo, bilo ko da se usprotivi, bilo od obični ljudi ili od ulemi, svejedno, znači to nije bilo ono, ovaj, ne, znači nema, nema nepokornosti kod njeg. Opiranje njemu znači da ti nema glavi. I to je kod njeg bilo pravilo. I čak je neki učenjaka govori da je stvari, on stvari da je imao kakav nekakav uh, ovaj, ha, haridžijski, današnji meskog tek, ruči, on tekfirski ovaj, mezheb. Ono, smatraju ko je, op, ko, je opričan, ko je njemu nepokoran nepokorane halifi a ko je nepokoran halifi, to s njegove riječi ko je nepokoran halifi, dozvoljena je mu je krv to je bilo njegovo pravilo njegovo pravilo je bilo znači, kada ja nekom naredim da izađe na ovaj izlaz a on izađe na ova izlaz kaže, hallademo, dozvoljena je njegova krv i tako je se ponašao znači takav je takav je njegov bio način vladanja, isprovođenog što je radio i naravno u takvom stanju u takvom stanju ljudi su i pored drugih mnogih stvari negativni koji je radio ljudi se vidjeli, tražili priliku da se pobune protiv njega između ostalih to je u radiju i se ovaj događaj o tom kontekstu Abdurrahman ibn Ešad koji je bio Arap bio je odprije poznat kao, kao sposoban kao vojskovođa i svakako njega hađaž ibni usub nije volio ali znao je da bio sposoban pa ga je uzeo da predvodi neku vojsku da ga da se okoristi od njega i tražio drahmana ibnešasa da povede vojsku da povede vojsku i da odu na istok prema prema indiji sjevernu dijel današnje indije i da tamo musliman i dalje vodi ratovi osvajanja i to je on uradio I e, jedan i drugi su skrivali, e, jedan prema drugom su ne, e, neprijateljstvo i mržnju. E, narodno, Hadžar ibn Jusuf je bio zvanični namjesnik postavljanja Obdramelke Mervana, a Obdrahman Ibn Ešat, znači nije on je osoba koja, koja je u tom, u tom ratu upotrebljena. Je. E, uglavnom, kada je, otišao, kada, je, kada je otišao sa vojskom, kada je ošao sa vojskom, je Obdrahman Ibn Ešat koji je naredio premiju vojsku Hadžar ibn Jusuf, a on je bio vojskovođa, u zemlje kao Red Ratbil se zovu te zemlje, Biladol Ratbil e, uglavnom kralje je tada bio jedan poriklu, bio Turčin današnjih Turaka, bio na, namislik u tom gradu e, kad su otišli tamo e, znači ovdje pojavite znači da je mimo toga što je što je Hadjađim Jusuf e, dozlogrdio svima onda u mjestu u Iraku gdje je vladao, nego čak i ovaj Abdurrahman Ibn Ešas kao njegov, kao jedan od komandira vojske kojem poslao, imao je znači sa njim jednu, znači ličnu netrpeljivost i mržnju. Kad je otišao tamo sa vojskom, e, Abdurrahman Ibn Ešas je e, imao, e, smatrao, e, do, e, znači tada je bilo jesin, dolazi, dolazi znači, zimsko doba i smatrao da se oni trebaju da se odmore Godnu dana, kako bi se odmoral i pripremili, da bi nastavili rat, ratovanje. Jer su imali nekoliko okršaja i pobjeda i poraza i tako. Pa kada je Ađađi meni Usuf to čuo, napišemo mu žestoko pisma u kojem ga omalovažavao. I posle toga napisao još nekoliko pisama. Pa ga je nazvao i ružnim imenima i kaže njemu, Jebnel Ha'ik Gadir Murted. Ovo ti, kaže, kaže ti, Varalico, murted otpadniku kaže imdi lima amartu kabihi min al fi ard kaže nastavi onako kako sam ti ja naredio da uđeš duboko u, uh, u mjesto neprijatelja kaže illa hala bika ma la yutaq a suprotno kaže desiće se ono što nećeš moć podnijeti nema sumnje da ovde znači da, da je je žest, žest, stil govora a znači onaj koji je pretpostavljen nad onim koji je na nižoj stepenici. Islamom je nekoliko takvih pisama sličnih u tom kontekstu. A onda ovaj a onda ovu priliku, iskoristio Abraham ibn As'as pa na ara ono otprije razmišljao i planirao kako bi se to kako da se uradi, kako da se izvede pobuna protiv Hadžadž i usifa, Ovaj, pa se je ukazala prilike. Pa je on sakupio vojsku i ljude i obavijestuju im što piše njima Hadžađ ibn Yusuf. I pročilo, evo, evo što nam piše, kako se obraćava prav meni, što traži od vas. I rekao im, kaže, ina inel Hadžađa qad alaha alikum filiqali, kaže, dokaže Hadžađ ibn Yusuf, kaže, neprestano napiše, naređuje da mi idemo, a zimsko je doba. Znači, hladno. Znači, e, kaže wa wa fiha ikhwanukum da sa kaže smo, znači govorimo, idimo tamo gdje je juče nam stradalo naše braće od znači tim okrša. a kaže pred vama je kaže da ne ne, ne govorim na srpskom kaže pred vama je kaže zima i hladnoća kaže pa vi odlučite šta çete kaže što se mene tiže kaže ja ja munjeću bit pokoran. Tako, znači to kaže njihov vojskovođav drahman Ibašat kaže s meni tiče ja mu neću biti pokoran e, a vi kaže vidite konsultans izme šta ćete urat pa kaže onda je bila reakcija ugaste te telefone i slučite kaže onda bila reakcija od ljudi ostali vojnika i vojskovođa niže i granga je bilo to a, da da ne prihvataju ono što traži hađaž i minjusof od njih kaže niti ćemo biti pokorni poslušni u tome što traži. Pa među njima se izdvojio jedan od na, jedan od vojskovođa Amir Ibn Vafile pa posituo ljude protiv Hadžad ibn Jusufa. A posituo na to jel da je, da postupi isto kao što što uradio Abdurahman Šahs koji je njihov glavni glavni vojskovođa. <clears throat> pa još rekao kaže inna mathal al-Hajjaj kaže e, Mesel, meseluna kama qala al kaže primjer primjer ovaj Hadžadž ibn Yusufaj primjera na se kaže primjer ovaj jednog što kaže svom bratu drugu e, naudi od jednu poslovicu gdje kaže gdje kaže jedan traži od drugog da on sa konjem e, izvrši zadatak pa kaže iako e, ako izvrši ako up, ako umre pogine u tom zadatku znači e, znači svakako nije neka štetajela a ako, ako uspije ako uspije imamo koristi od toga kaže i e, navodno na arapskom nata poslovica ovaj kao kaže ihmel labda ka al faras fa in halaka halaka wa in naja znači ima, malo se rimuje kaže traži od, od, od tvoga roba kaže da s konjem odradi taj posao pa kaže ako propadne, propao kaže ako odradi kaže ti imaš korisjtak e kaže primjer njega primjer nas jer kaže nama naređuje da mi sad pojašnjavam to nama naređuje kaže da mi idemo napadnemo neprijatelja Daud kaže iako propadnemo svakako il riješio je se riješio je se svoj neprijatelj on zna da smo i mi neprijatelji svakako, rješio se oni koji ga mrze i koji su njegovi neprijatelji. Kaže, ako mi pobjedimo, slava opet kaže, pripada Hađađi bin Usufu, kaže, jer je on, on taj koji nas posla, on je naš namjesnik. Tako, kaže, da gledajući s ove strane, kaže, ja također smatram, kaže, da trebamo, kaže, da, da trebamo, kaže, da se pobunimo i da iskažemo nepokornost prema Hađađu tako je to kreno tako se to jel zakovitla ta ta je otvorila ta borba kao da je ispalo kao da stihijski i ima svoj povod a u stvari jel ono što kažu jel arabi, dubira dubirafile već je to prije bilo osmiješeno a ovako je se to desilo otprilike i uh, uglavnom većina ljudi većina boraca većina muđahida i ili, ili ratnika islamski tad se uh, znači uh, priklonili se tom stavu da ne budu nepokorni hađačni, a svakako se tu zbrojalo sve ono, njegova nepravda, njegov zulum i tako dalje, otprije ono što je bilo. Sve se tu sleglo u jedno i idealna prilika, a sad su već ogromna vojska, u tome pojimte, znači on su ogromna vojska, složili se na jednom da budu nepokorni. I onda se je provučena ideja, a što mi ne bi... <kuh> A što mi, kaže, ne bi, ovaj, i tako je pravučeno i tako već rečeno, kaže, što mi ne bi skinuli Hadžađe ben Yusufa s vlasti, da nam on ne bude namjesnik, nego da postavim Abdrahmana i Ešasa, da on bude namjesnik. Znači, to je išlo postepeno. Prvo, nećemo poslušati jer, jer, nas, jer nas uhelač vodi ta poslušnost, a onda, jel, pa on svakako zulučar je nepravedan, jel, što mi njega ne bi skinuli vlasti, neka nam bude namjesnik ovaj naš, ovaj naš komandir. I onda su tu dali bej u prisegu Abdurrahman ibn Ashas. Nači, bayahu ala kitabi wa sunnati Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Kar dali smu bej na kitabu i sunnati i sunnati Posanika sallallahu alayhi i da, da se skinje s vlasti, kaže imam dalale ta to Hadzaj ibn Yus. I kaže dali smu bej u da povedu džihad. Da povedu džihad protiv onog koji je poslotan, a to je protiv Hadzaj ibn Yus. I onda se organizovali reke e sad nećemo, nećemo više ići tamo da napadamo ovaj, uh, u toj zemlji uh, koja je tad bila u Turcu, turski kralj je bio namjestnik. I sklopili su sa njima dogovor o napadanju i okrenili su vojsku i krenili nazad u Irak. I krenili nazad u Irak i napisali su, a u Domelike Marwanu, halifi koji je u Šamu bio, koji koji je bio u današnjoj siri-Palestinu u Damasku, napisali njemu pismo kako su odušli, šta, šta im je namere, da da, ni, da skidaju Hadžar ibn Jusufa sa vlasti, a da hoće da im bude i namjesnik Abdurrahman ibn Ešas. E, kada je ovo saznao, naravno, Hadžar ibn Jusuf, kada je on saznao ovo, ovaj, napisao i on tražio Abdurrahman i Mervana, objasnio šta se desilo i tražio od njeg, i traži od njeg Da, da mu pošalje pomoć. Da se može branit protiv njih. Jer je glavnina vojske otišta sa Abderrahmanem Nešasom. Sada glavnina ta vojske se vraća da, da njega skinu s vlasti u Iraku. U tom momentu i e, namisnik je bio i Ibn Muhelleb. I on je bio namisnik. Muhelleb i Nebesufre. I on je bio namisnik i on se nije slagao sa Abderrahmanem Nešasom. Nego je njemu napisao, njemu je napisao e, pismo u kojoj njemu kaže kaže stavio si veliku krupnu stvar na vrat ljudi i kaže i ti ćeš sa tim postupkom njih uništiti i kaže prosuče se krv muslimana i nemoj to da radi pocijepat ćeš kaže pocijepat ćeš državu koju živimo u mjestu koje živimo i kaže time si znači time si naravno prekršio beju koju si dao i I uh, kaže, izbog, zbog toga te ne podržavam u tome tome što radiš. Uh, uh, odnosno, kaže njemu, ti znači, izlažeš ljude prolivanju krvi i ohaljivanju haram, uh, haram krvi i kaže, to će odvesti u veliki fesadi nerijet. I nije se složio sa njim. A i on imao određenu vojsku. I stajao je po strane. ni se pridužio Abdurrahman i Bnešasu. <clears throat> Azanin mi odgovara je ovde on što se desilo da da Šejh Usam bin Tajmije također ima svoj komentar na ovo. U svojoj knjizmin Hadis Sunnah. To on kaže wa kan afadlu muslimin in hauna an il khuruji wal qitali Kaže skupina muslimana afadlu mi se od, od, od ljudi od fadla od ilma od, od, od veliki poznati atl khair Kaže, oni su zabranjivali, nisu smatrali, da je dozvoljeno izaći i povesti borbu na, na, koja vodi u fitnu. Kaže, kema kane, kaže, kema kane, Abdullah ibn Omer, Wasaid ibn Džubeir, wa, wa Ali ibn Husein, wa gajruhum, jen عام الحره عن الخروج على يزيد كاشو скаже дулаг номер سيد مصيب وكاجعلي بن حسين كاجونسу смотрел да не дозволено и одврачали су људе да izađu ono يزيد بن مابي كاجو كما كان حسن البصري ومجاهد ووزن сазава тоже такодже حسن البصري каже и مجاهد وغيرهما каже كانوا عن الخروج في فتنة فتنه ابن Smatra se da nije dozme odvrćali su ljude od tog da izađu s Abdurrahmano ibn Eshasom protiv Hađađa ibn Jusufa. Kaži voli hada istekarre. Amr Ahlil Sunne kaže na tome se kaže smirila stvar kod Ahlil Sunne ta'ala terke kitali fil fitne, da se ostavi borba, kital, pobuna u vremenu fitne. Kaže li ahadise sahiha thabi ta'an i nebi sallam, sallam sallam Zbog vjerodostojnih hadisa od poslanika sallam sallam sallam. Kaže u vasaru bih uh, jedh korune hada fi aqaidim. I ovu stvar da nije dozvan izraći pobunu protiv vladara, kaže spominju u svojoj, ak, svojim akideckim knjigama. Wa ye moru ne bi sabr, na reguju da se sabura ala džavr Aime ima, kada su imami ne pravidin, namisnici. Wa tarqi qitalihim, da si ostala borba pobuna protiv njih, oružjem. Kaže, wa in kane qad qatele fi fitne khalqun kathirun min ahlil ilm. Iyako, kaže, pobele borbu, izvršilo pobunu, U, tim, u takvim situacijama kaže eh, kaže khalqun kathiru min ahli kaže velika skupina od učenih ljudi ovo govori od, u, u vrijeme selefa kaže u din u to vrijeme a to je ovaj događaj koji govorimo od za vrijeme hadadž i eh, za pobune ibn ashas protiv hadad ibn jusefa znači zanimljivo je tada i to je ono što ćemo nastaviti da govorimo a to je znači da tada naši kada su oni došli s vojskom kada abdurrahman ibn ashas radi s vojskom ima ogromno vojsko Znači, imaju ogromnu vojsku, e, došli su i prvi sukup koje su imali, e, nehre e, do dželj, kada su to imali, e, poražena bila vojska Hadžađ ibn Usufa. E, pa, pa su, znači, vojska od Abdurrahman ibn Ešasa je pobila velik broj. Kažete, spominje se ovdje, kaže, elf wa hamsam uh, je 150.000 muslimana je tad pobijeno, u tom prvom. Kaže, pa je onda Hadžađi bin Usob, kaže, pobjegao. Otišao u grad, takozvani Zavije. I tamo je sa Vojtkom se utvrdio. E, a onda je, kaže, Hadžađi bin Usob e, otvorio sve riznice i metka koje je imao i podijelio vojsci. 150 miliona dirhejma je podijelio vojsci. Da je posakne na borbu. A onda je Abdurrahman je Bešas ušao u te poznate tadašnje velike grade u Basru, Pa tamo održao hudbu ljudima i poslakao ljude na pobunu i ljudi su mu dali beju i pristali uz njegovu, njegovu pobunu koju radio. I među njima su bili, ovo je zanimljiva stvar, među njima je, kaže, su bili u Basri, kaže, fukahāu wa kurāu wa šujuh o šebāb. I kaže, faqihi i kurāt, ovo danas što mi zavljamo hafize, znači oni karije, i šujuh i učeni ljudi, i kaže šebāb o mladina. Svi su krenuli sa njim, bili su na njegovej strani protiv hađađađa a Hadžad je poražen i veče napustio, znači napustio i Basru i Kufu. A onda nakon toga 82. ovo bilo 81. godini po uh, po Hijri, a 82. godini uh, po Hijri uh, desila se bitka zavije Avije između Ešasa i Hadžada. Uh, pa je onda uspio jedan od, od komandanata Hadžad ibn Jusufa da porazi jedan dio vojske od uh, uh, ibn Ešasa, pa je bio prinuđen pa je bio prinuđen da napuste Basru pa su otišli u Kufu i zauzeli su Kufu i stanonici Kufesu dali beju da Abdurrahman ibn Ešasu. I skinuli su uh, iz obznali su da, da Hadžađ ibn Jusuf i od Melik Mervan nisu više njihovi namjesnici. I onda sad prerasta ova, ova, ova čita problem, prerasta da znači, stanovnici Iraka, Basre i Kufe daju beju Abdurrahman ibn Ešasu iskida iz vlasti, smatra da je i halifa, više Abdo Melke Mervan, nije više halifa. Nije, nije više pobuna podi hađađa nego i proti halife. Znači, u čitavom Iraku. E, u tom momentu e, dešava se da je Abdo Melke Mervan sakupio, sakupio učene ljude, sakupio ljude koji su bili na vlasi, namjesnike, e, svoje savjetnike i posavio od, od, od, od se sa njima šta da radi šta da radi u tom slučaju, znači već uh, izgleda pobjede Hađaž imun Jusufa jako malo. I onda oni ponudi, uh, ponudi poslali Abdel Melike Mervan, uh, dođu do rešenja, im su rekli, kaže, najbolje te stvari, kaže, što ti uh, skini, kaže, Hađaž imun Jusufa vlasti, ponudi Abdel Rahman i Ešasun, nek on vlada nekim, ne Irakom, nek nekim drugim dijelom, uh, neke pokrajine muslimanske, a kaže, pošalji, kaže, imaš dvojicu poslali, su dvojice njegovih, iz njegove porodice, Mohameda i Abdullaha, pošalji nije da oni budu namisnici. I tako je posla. I otišli su oni kad rađaju A kaže, ako odbije to Abdrahman i Bnešas, ako odbiju oni, kaže, onda reci, hađaživni usuf, nek se bori, pa ko povijedi, povijedi. I kad su oni otišli i kad su ponudili, ponudili ovaj dogovor Abdrahman i Bnešas, on prihvatio. On kaže, ja se slažem s time. Međutim, oni koji su bili sa njim u šuri, koji su bili sa njim u šuri, u, znači pobune koji su izvršili protiv hađađa, oni kažu, mi se ne slažem s time. Nismo se mi digli rad tebe, da tebe negdje tamo postavi namistnikom. Nama, nama je došlo do grla, jel? Vladanje hađađađi i usva. Kaže, mi se ne slažemo s time, nego hoćemo da se borimo do kraja, dok ne skinijemo i do Melike Mervana, kao halifu. Ne prihvatamo ni njeg više. I odbio to. I onda je ostalo to što je naredio, što naredio Abdovnik Mervan, a to je da svojoj dvojici, Muhammeden Udolahu, da kažu Hadžađu borbi se protiv njih, pa ko pobijedi, pobijedi. I onda je nastavio Hadžađ i borbi protiv njih. I najbitnija bitka se dešava na mjestu Deir Džemađim. Uglavnom, znači, tada je većina Iraka, ali skoro čitav Irak, je bio na strane Abdrahman ibn Ašasa. Vojska snaga je bilo u njegovim rukama. Uh, vojska koja došla pomoć Hađač bin Jusufu je bila manja brojem. I šta se dešava? I to spominju. Kaže, inne Ashabi ibn Ašas, keseru ahla šam uh, bid'a wa thamanine mar jantesiru na ali. Kaže, sljedbenica Abdrahman ibn Ašasa, vojska njegov jer je pobijedila je vojsko kad došla i šama pomagala Hađadževni Jusuf. Kaže preko u preko 80 bitaka. Znači bitaka posebno je bilo više od 80, svejedno dobio je od Rahmana ibn Nešas. Kaže ma hadha fahadžaju thabitun makanahu sabir musabir. lajete zahsahmet bih. A kaže usto, opet kaže Hađadževni Jusuf bio jak i čvrst i nepokolebljiv. Nije se nije predao niti puštao. Preko 80 bitki gubi. A onda kaže, naredi Hadžaž Milosov e, e, razmišljao gdje je slabost u vojske Abderrahmanu i Bnešasa. Pa je skonto da mu je u stvari, slabost tamo gdje su karije. Kar karije svakako nisu ratnici. Ono su je se onako iz drugih razloga. A oni su u stvari posticali vojsku, ostalu, koja je Abderrahman i Bnešasa bila, posticali na borbu. I pošalje je, uh, pošal jedan uh, uh, bitan dio vojske, svoje najjače dio svoje vojske, da direktno napadnu gdje su karije. I probiju taj dio gdje su bile karije, koji su bila u vojci obdrahanu i vašasa. I poraze njih, to je, to je jedna bitka bila, i kako su njih porazili, raspadne se čitava ogromna vojska obdrahanu i vašasa. I svi se razbježi. I pazite, preko 80 bitaka dobijaju, I jednu bitku gube. Jednu bitku gube jer čitava povuna se raspadu. I šta se onda dešava? Dadnu se u bijeg. Znači Hadžaš mi uspio nakon, nakon što je tu bitku dobio, ovi počeli bježati, zauzme Basru, zauzme Kufu i time se smatra da je on već dobio. Ovi ostali šta će? Razbježe se. Razbježe se i ulema i fa, i, i Fuqaha i ljudi koji su bili i on su počeo bježati vi znate poznatu priču o Said ibn On one se godinama kriju i bježao od Hadad on učestvovao u ovoj ovoj pobjedi Said ibn Jubej poznati učenik Abduleb i prošlo je posle toga 95 on bio uhvaćen znači 95 je, a bilo 82 znači 13 godina ako 13 godina bio uhvaćen Said I čuli se za mnu poznatu priču kada je kada je uvačen doveden predhađađađe Bniusva. Šta mu je u radio? Jer znate tu priču? Aj neko će nas pričati poslije, kad završimo. Uglavnom, uh, Abdurrahman Ibn Eša sa grupom, jednom sve, svoji najbliži, smatraju da je rješenje tu da on privremeno se povuče i da pobjegne, i pobjegne tamo uh, onom vladaru Turskuvom s kojim je sklopio dogovor na napadanju. I ode je I kada je odšao kod njeg, je ovaga primi, dočeka, a onda Hadžaž ibn Jusef napiše pismo tom, tom kralju turskom protiv koje se musliman trebali boriti u stvari. I njemu kaže, ako nam ne predaš avdrahman ibnješasa, ja ću ti vojsku koja će bit brojčano imat milijon vojnika. Protirat štite tebe i tvoju zemlju, nestaće vam traga. A onda mu ovaj odgovori, dobro kaže, poslaćemo ga, a sve to nije znao u Drahmani jer on njega kao primio, kao, kao namjesnika, vojskovođu i tako, kao prijatelja s kojim je napravio dogovor na nenapadanje. Kaže, može, kaže, poslaću ti ga, ali kaže da, ovaj, ali kaže da, da, da slopimo dogovor 10 godina napadanja i da se smanji džizija koju sam ti plaću da bude spomenutno 150 ljada dirhejma, a neko što je prije bilo i 10 godina o nenapadanju. I Hađađi Ibnusu pristani. Ovaj, znači, na prevar onda samo naridi vojsi, Abdurrahman Ibn Ešas bude uhvaćen. I jedna je verzija slabija da ga je on lično narijedio, da ga dovedu prednjeg i da su mu pred njega ubili osjekli mu glavu. Druga verzija poznatija je da je, je Hađađi Ibnusu poslao vojnike svoje da ga dovedu Abdurrahman Ibn Ešasa. Pa je doveden. Međutim, uputuje Uh, pošto je Abraham ne ja uh, znao šta je da je prevaren, da je izdan tako dalje š, zna se šta mu slijedi jel? pa je kaže dok su jednom odmarali jednom zamku u jednoj utvrdi sa uh, osobom koja njega čuvala sa njim se zajedno bacio sa konja pa su spali niz jednu, niz jednu liticu i kaže, ubi, uh, kaže umrli na licu mjesta i, on, i onaj uh, i onaj vojnik koji ga čuva a onda je ta vojska koja ga vodla uzela je osjekla njegovu glavu i odnijeli hađađivni usuf A Hadjađ ibn Usuf naredio da se ta glava, a, da se ta glava pronese da njom Tavaf i tako kar, da sa njom i u Basri i u Kufi, da, radi Ibreta, da se zna kako će završiti onaj koji se pobuni. Pa onda je poslao tu glavu a, u Šam, u Damask, posla je Abdu Melik ibn Nervanu, pa je i tam sa njom Tavaf i na počitavom gradu. Pa je poslano u Egipat u Kajru pa itam tam sa tava vršen da vidi ljudi kako završava ona ko se pobuni protiv vlasti i tamo mu je glava i ukopana u Kajru od Avradana libne šasa tamo mu je glava i ukopana i tako je završio e, i povencu oni njegove koji sa njim bili a onda je godinama trajala potjera i potraga za onim koji su učestvovali sa njim od poznatih ljudi od uleme od od fakija od karija potraga bila za njima kako je koji ih vatan i bio je ubijan, osim neki od njih. Osim neki od njih, poput recimo Šabija, koji je uspio da se izvuče iz toga. Koji nije stradao. Jer Šabi kada je došao, kada je uhvaćen Šabi, i on je učestvoo, imam Šabi, poznati učenjak Hadisa, Hadis, kada je on uhvaćen, kada je doveden pred, pred, pred, pred Hađađi ben Jusufa, on mu je rekao, između ostalo sljedeći, Kaže ljudi su mi rekli. Kaže njemu Šabi, Hadžadž ibn Yusuf, ljudi su mi rekli kaže da tražim od tebe opravdanje za ono što smo mi uradili. kaže ja neću da na ovom mjestu da kažemo osim što je istina, kaže. Kaže mi jesmo se pobunili proti tebe. Jesmo posticali ljudi da se dignu proti tebe. Uložili smo truda u tome da se borimo proti tebe. To ne negiram. Kaže, niti smo bili uh, jaki uh, uh, grešnici, niti smo kaže bili bogobojazni i dobročinitelji sa time što smo radili. Kaže, Allah te je pomogao protiv nas i ti si nas pobjedio. Kaže, ti si pobjedio nas zbog naših greha. Uh, kaže, A kaže, ako nam oprostiš, kaže, oprosti će sa svojom a, a, dobrodušnošću. Kaže, mi ne imamo dokaza proti tebe. I to je, ove riječi su, ja prepričavam prilike, ove riječi su omekšalo srce hađažem. I usvako inače je završavao te stvari sa ono, idrib unukahu, udari ga po vratu. Pa je rekao, kaže, ente vallahi ya šabi, ehabbu ilajem i men jedhul yaqtur uh, sayfuhu min dima'ina thuma yaqulu ma fa'altu wala shahidtu kaže ja šabeo ti tizan draži drugi koji dođu stič, koji dođu tako dođu kaže kod nas kaže sa sabljem kapa naša krv jer se bore protiv nas a onda kaže ma fa'altu wala shahidtu nisam ja koji radio nisam učestvovao u tome ja mja vezis to pomnom ja kaže kad, indena, kad aminta indana ashab kaže ti si siguran kod nas i oni za koji se zauzimo. Tako da njemu oprošteno i nije ubijen. Uh uglavnom uh, kada je stracionato kao što kaže Hisab ibn Hasan kaže ahsuma ahsuma ma, ah ma, ah, ma katel haddaj sabra kaže uh, uh, s, uh, zbrojite, kaže koliko je ubio haddaj sabren to znači uhvaćeni ljudi na u borbi Nakon tebitke, koliko je Hadžađ ubio? Kaže, febelega mijete elf bojšrine elf katil. I dosto je gov broj, sto dvaset hiljada ljudi ubio nakon što su uhvaćeni i predan. Sto da i ljudi. A znači, oni što se nis predavali, da ne pričamo. E, to je znači ta posljedica. To je ta posljedica, to je ta posljedica ovog izlaska protiv Hadžađa i Jusufa a i slično događaj spomnij Suleman ibn Ali Ribi spomeni kako je grupa kako je grupa došla kod jednog od učenjaka kojeg učenjaka kod kod Hasana al-Basriya jedna grupa je došla uh i kad juniam kašta ti kažeš kažeš šta ti kažeš u kaže kažeš, što se tiče borbe protiv ovog taguta Tagije, tako se ne znam, Taguta. Kaže, koji je prosuo krv na zabranje naših, uzimao i metak mm -hmm. bespravedno, ostavlja namaz, klanja ga van njegovu vremena i radio keza, keza ispominju stvari koje negativne, koje radio hađaž i A onda njima odgovori Hasan i kaže, kaže, era en la tu qatilu. ja smatram da se ne trebate boriti protiv njega. Kaže, in intekun ukube, mina lafema antum bi radi uqubatullahi bi asiafikum pa kaže, ako je hada džibni usuf kazna od Allaha vama vi ne možete tu kaznu uh, odbiti sa svojim sabljama wain yakum belaaun fas bi ruhati yahkumullahu wa huwa khairul hakimin kaze ako belaa iskušenja nama Kaže, saburajte sve dok Allah Češanu hu ne presudi između nas i njega. Hađađi ibn Yusuf, Allah Češanu onaj koji najbolji, najprveni presuđi. Kaže, fe haređu mine indihi vahum je kulun. A onda su oni izašli od njega i rekli. Uh, između se ono. Pod, uh, sa podsmijehom. Kaže, nutiju hada l'ilđ za da budem pokorni ovom ilđu. Ilđ znači ne arapu. Vahum qavum arapa. Oni su bili arapi kaže, uakaradjuma ibn aš'at faqutilu džamija. Pa su izašli oni, oni koji je bilo skupno sa njim, kaže, svi su bili ubijeni. Znači, to je bio taj događaj i to je bila, znači, kako se desio ta pobuna i šta je bilo njegova posljedica. To je jedan od događaja, jedan koji ćemo mi još spomenuti, još drugi, inšalama. Bolim, Allah, da što nam poveća, fiku, vjeri, da se učini, Boga, vojazni, a s ovom temom ćemo nastaviti. Svarnika Allahuma, da bih amt مدى غريبا إنما دعوة إسلامية